Během těchto šesti dnů, hm, co já můžu udělat, je jenom vlastně dát metodu a dát vlastně hlubší teoretické pochopení z hlediska, obzvláště z hlediska moudrosti, hm, neb vlastně obzvláště v pojetí cesty bolisatu. praxe, Čtyř Brahmavihán je založená na moudrosti. Jestliže moudrost nemáme, vlastně nemáme přístup k této praxi. Hm? A eh, jestliže moudrost máme, a tato praxe by měla tuto moudrost vlastně nechat vyvstát a prohloubit, pak tato praxe vede k čemu? K hlubšímu pochopení, které spočívá v toleranci. Neboli vlastně přijetí. Praxe brahmavia je praxe přijetí. Praxe přijetí e, není lehká praxe, obzvláště proto, protože e, ti, kteří z nás se seriózně věnují duchovním vědám, jak určitě jste udělali vlastní zkušenost, vlastně vysvětlení v duchovních vědách může být protikladné. A obzvláště pro nás, kteří studují buddhismus, snaží se pochopit buddhismus, tedy buddhismus ve smyslu cesty k probuzení. Buddhismus neznamená nic jiného, než cesta k probuzení. Tato cesta k probuzení může být vlastně mnohými, mnohými různými koncepty. A většina z nás, bohužel v naší moderní společnosti, nemá čas, aby se zabývala studiem různých konceptů, pochopila je dohloubky, ale my studujeme praxi probuzení proto, aby jsme v sobě právě nechali vystat tuto přirozenou toleranci, která spočívá v moudrosti. Bez moudrosti tolerance nemůže být. Bez moudrosti přijetí sebe samého i přijetí druhých tak, jak jsou, tež nemůže existovat. A na to jsou Brahma výháry, na to jsou božská prevývání, aby jsme přijali sebe tak, jak jsme a tím i ostatní. Protože tím, že přijmeme sebe, přijmeme ostatní. Tím, že přijmeme ostatní, přijmeme sebe. Tím, že nepřijmeme sebe, nepřijmeme ostatní. Tím, že nepřijmeme ostatní, nepřijmeme sebe. Hmm? Teď v buddhismu naše zkušenost: zkušenost světa, zkušenost sebe může být vysvětlena absolutně protikladným způsobem. Ti, kteří se zabývali, jako já, studiem tervády, ví, že studujeme litervádu ve slovách Vissudimagie, cesty očisty, vlastně kontemplujeme toto tělo jako co? Jako nemoc, kontemplujeme počitky jako co. Toto tělo ne jako nemoc, toto tělo jako. Nemocnice. Toto tělo je nemocnice. Počítky, které v tomto těle vystávají, jsou právě nemocí. Vnímání je příčina nemoci. Vůle a faktory vůle je nesprávná léčba. A vnímání je to, Je nemocný, je pacient. Naše vnímání je náš pacient. A náš pacient žije nemocí počitku ve chrámu nemocnice. <laughs> Teď, jestliže studujeme naši zkušenost z hlediska perspektivy cesty bodysatvu, vše toto je prázdnota, ne prázdnota v tom smyslu, že tam nic nenajdeme, ale prázdnota proto, že my na tyhle ty všechny věci lpíme. A vše, na čem se dá lpět, je euripso prázdné. Teď z jiné perspektivy. tato zkušenost není nikdo jiný než Vajročana Budha, Amitaba Buddha. Hm? Hatna Sambhava, Amulga, akshobhya buddha. Ten nemocný není nikdo jiný než Akšobja Budha. Nemocnice není nikdo jiný než Vajročana Budha. A nemoc není nikdo jiný než Amitába Budha. Který přístup je správný, který přístup je nesprávný? Všechny přístupy jsou správné. Všechny přístupy nutno pochopit, protože všechny přístupy mají svoji výhodu. A měli bychom je se naučit používat dle naší potřeby. Tak můžeme říct, že používáme moudrost, tak můžeme říct, že naše moudrost spočívá právě v toleranci. No a z této perspektivy tedy praxe čtyř brahmavihár není nic jiného než praxe moudrosti a tolerance v té nejlepší formě. protože všechny tyto aspekty vlastně můžeme sloučit v rámci praxe pozitivních počitků. pozitivního vědomí a pozitivního základu vědomí, které je naše tělo. Tak z této perspektivy my se chceme učit praxi čtyřbrahmavých, jakožto otevření pro hlubší pochopení nejenom buddhismu, ale vůbec duchovních věd jako takových. Na co potřebujeme duchovní vědy? A v tom je V tervádových zemích vlastně nejdůležitější části praxe 4 Brahmavihár je praxe Meta a praxe Upeka. Praxe Meta, praxe Upeka, praxe lásky a rovnoměrnosti jsou integrovány do struktury deseti páramíz nebo deseti dokonalostí, které vlastně schrnují cestu bodhisatů, cestu buddhovství. V praxi Bodysatu, jak se budeme učit, vlastně nejdůležitější částí praxe čtyř dokonalostí je soucit, praxe soucitu. Každá z těchto praxí potřebuje čas. A co já vám chci dát, během této krátké doby, šesti dnů, je vlastně metoda a pochopení této praxe. Jestliže metodu získáte a získáte jisté pochopení, doufám, že se budete snažit praktikovat dále a prohlubovat to, co jste pochopili a to, co jste sami doufejme, No, sami zažili. Teď praxe, jak sami víte, praxe čtyr Brahmavira je integrována ve všech buddhistických tradicích do vlastně nejdůležitější osvobozující praxe, což je praxe šamaty a vypasaní, praxe utišení a vledu. Teď praxe utišení a vledu tež, jak už jsem se zmínil, v, v celé struktuře buddhistického učení může být vysvětlována zdánlivě, absolutně protikladně. Ale tyto protiklady tež jsou pro toho, kdo má pochopení tyto, tyto protiklady. Vlastně nejsou žádné protiklady, neslučitelné protiklady. Jsou to věci, které. Je to přístup, jak proto jsem se zmínil o rozdílných přístupech. Je to přístup, který je slučitelný. Nejenom, že je slučitelný, ale měl by být slučitelný, jestliže chceme hlouběji pochopit to, co praktikujeme. Proto my v, v těchto šesti dnech se budeme snažit pochopit praxi šesti, štyr z, v rámci hm? pochopení praxe šamaty a vypašany tak, jak je chápaná v rozdílném pojetí. Ovšem náš hlavní přístup bude z hlediska cesty bodysatů. Většina z nás, jestli se nemýlim, má právě zájem více o tuto cestu, která je vlastně jistým způsobem nám bližší, Jelikož cesta bodysatů vlastně dává obzvláštní důraz na víru. Víru v co? Víru v čistotu vědomí. V původní čistotu vědomí. My Jestliže praktikujeme se správnou perspektivou, ať už je to praxe čtyrbrahmavihá či jakákoliv jiná buddhistická praxe, jestliže praktikujeme se správnou perspektivou, praktikujeme za účelem vlastně očištění našeho vědomí. Jestliže praktikujeme za tímto účelem Praktikujeme správně. Teď, jak se budeme učit v, v teravádovém pojetí, tato praxe o vědomí je na základě analytického pochopení naší zkušenosti. jak se budeme učit v příštích dnech. V praxi bodhisattva tato cesta očisty je hlavně chápaná na základě nedualistického pochopení naší zkušenosti. Analytické pochopení Všech složek naší zkušenosti a nedualistické, neboli dá se říci neanalytické pochopení naší zkušenosti, tež není v protikladu, ale je sloučitelné a musí být sloučitelné. Bez tohoto sloučení vlastně nemůžeme správně praktikovat. A praxe Brahma vihar, které se budeme učit, je právě vlastně nejlepší praxe, aby jsme byli schopni hm, toto sloučení v sobě vytvořit. Toto sloučení. K tomu, aby vlastně přetváralo naše vědomí. Přetváralo naše vědomí na základě čeho? Na základě našich počítků, protože to, co vytváří naše vědomí, jsou naše počitky. A to, co vytváří naše počitky, to vytváří naši karmu, a to, co vytváří naši karmu, to nás definuje. A co nás definuje, to jsme. Teď to, co jsme, můžeme pochopit na základě toho, že si to analyzujeme, můžeme pochopit tež tím, že to pochopíme jako nepochopitelné. to nepochopitelné, to je to krásné. Krása je právě v nepochopitelnosti. Když vidíme něco krásného, jakmile si to začneme definovat, přestává to být krásné. Je to tak? Ano. <laughs> hm? Třeba to vidět jasně. Láska je taky krásná, jestliže si ji nedifinujeme, jestliže si ji začneme definovat. Co se stane? Krásné se stane sporem. Proto, jak moudrý Sokrates tvrdí, tvrdí co? Matka lásky je moudrost, a otec lásky je zloba. Je to tak? Nerozumím. Hm? Nerozumíš tomu? tak to pochop. <skrý> Matka lásky je moudrost. Bez lásky žádná moudrost není. Otec lásky je zloba. Kdyby nebyla láska, kde by byla zloba? Hm? Je to tak? Já jsem to ukrát eště nepochopil, ale nechci tím obtěžovat. Že... Já to v otce nechápuji. Nechápu. No otec je ten, ten který lpí. V zlpění ustává zloba. Proto Láska je tak krásná, protože není defini... nedá se definovat, nedá se uzemnit. Stejně tak soucit, stejně tak i radost, stejně tak i odpoutání. Jakmile je definujeme, dáme, dáme je do krabice, co z nich bude. Spor, hm? protiklad. Spor má kourem v protikladu. A praxe čtyrbrahmaví je právě na sloučení protikladu. Sloučení protikladu je překonání protikladu. Je to tak? Tím, že se otevřeme k protikladné stránce lásky, vlastně přijmeme tu krásu lásky, tu nedefinovatelnou krásu lásky, soucitu, radosti. Proč je to nedefinovatelné. Protože to není. Jestliže je to skutečná láska, není to uchopitelné. Jestliže to uchopíme. Moudost se stane naším nepřítelem. Je to tak, aby jsme Moudrost počívá ve správném rozlišování. Jestliže na správném rozlišování lpíme, moudrost se stává zlobou. Je to tak? Hm? Vidíme to jasně? Jestliže chceme získat opravdovou moudrost, která přesahuje lpění na našem rozlišování, podle vlastně učením Hayány, praxe lásky a soucitu je praxe odpojení se od názoru a praxe radosti, A praxe rovnoměrnosti je odpojení se od vlastní chtivosti. Jak může být praxe lásky a praxe soucitu. lékem na naše názory? Třeba se nad tím zamyslet. Hmm? Mysleli jsme někdy na to, že láska a soucit je lék na naše nalpění na našich názorech? Jestli jsme na to nemysleli, tak jsme na správném místě. Třeba na to myslet nejenom myslet, ale v meditaci to poznat a střebat. tohle je předkrm hm? k tomu, co se budeme učit. Dobrý předkrm? Jo. Já jsem spokojen? Hm. <laughs> Já ja jsem chcel se že dobrý předkrm je to? Super. A ještě že to, to rozlišovanie tak Samotné to rozlišování je zle alebo to, že na tom píme, na tom rozlišování? Bez rozlišování nemůžeme žít. No, je to je proto, no. Ale jestliže lpíme na našem rozlišování, znamená, že lpíme na sobě. Jestliže píme na sobě, znamená to, jak moudří učitelé stále zdůrazňují. Jestliže lpíme na sobě, znamená to, že lpíme na druhých. Jestliže bez zlepění na sobě neexistuje nelpění na druhých. A tak jsme v začarovaném kruhu. A tento začarovaný kruh rozbíjí právě láska, soucit, radost a rovnoměrnost vědomí. Hm? Je to tak? co potřebujeme víc. Ještě máte, jste, co ta rovnoměrnost vědomí, co tím pojmem rovnoměrnost vědomí myslíte? Rovnoměrnost vědomí znamená vlastně nestranost vědomí. Nelpět na příjemném počítku a nebránit se vůči nepříjemnému počítku. A nebýt vědomí ve stavu poblouznění vůči neutrálnímu počitku. Hm? To je stav hovnojmianosti. Vlastně celá cesta probuzení je vlastně cesta pochopení počitku, protože počitky vlastně definují naše vědomí. Proto dle budistického učení to není žádná Mahajána, žádná Tantrajána, to je základní učení, které je nejdůležitější. Jatá, jatá, vyvídá, vátá, áká se vájaty, tátá, tátá, imasmin, káje, Vydhá, vedena u Páďanty, jsou tady studenti Páli nebo Sanskritu. Tak jako různé větry vyvstávají na nebi, podobně v tomto těle vystávají různé počitky. Příjemné počitky, nepříjemné počitky, neutrální počitky a tak dále. Těch počítků je mnoho, mnoho. Rovnoměrnost vůči těmto počítkům, tomu se říká upekša. A upekša je lék na co? Je lék na veškeré posklnění vědomí. Ať už chtíčem, chtivostí či. Zlobou, libostí, nelibostí, letargií, rozptýlení. Vlastně veškeré naše zašpinění vědomí má co dělat s počitky. Proto cesta vhledu. Pro studenty buddhismu. Cesta v ledu je cesta pochopení. Jsou dva druhy vypasané. Pochopení v základním buddhismu, pochopení počitku a pochopení celku. Vypasané není nic jiného než pochopení počitku, pochopení celku. To samozřejmě může být vysvětleno různými metodami. No to jsem tady já. <laughs> Ale v podstatě se jedná o stejnou věc. Nic jiného. Vhled není nic jiného, než pochopení počitku a pochopení celku naší zkušenosti. Proč pochopení počitku? Protože začarovaný kruh poskvrnění vědomí Právě můžeme rozbít na základě počitku. Nikde jinde se halt, nikde se jasněji rozbít nedá. Zašpěnění vědomí je díky počítku. Aby jsme vyčistili počitky, potřebujeme samády. Samády neexistují. Samády je samády, protože v něm neexistuje zašpěnění počitku. Proto se jmenuje samády. My praktikujeme samády, aby jsme poznali, co je zašpěnění počitku. Samády, zašpinění počitku neexistuje. Ale pokud nepoznáme to, co je nad počitky, zašpinění počitku bude existovat jen během hlubší koncentrace vědomí. Když ta přestane, opět se objeví. Jedině poznáním toho, co počitky. Presahuje, co rámec počítku presahuje, vede k definitivnímu pochopení, definitivnímu moudrosti. Koncentrace není moudrost, ale je předpokladem moudrosti. Je to tak, Jardo? V tomu, tomu přesahu to souvisí s tím, co jste předtím řekl, ten celek, jo? Předtím jste řekl, že máme dva dva výpasany, jedna zaměřená na počítky a jedna celku. A v ten přesah, rozumíte? Přesahuje, Přesahuje celek. I počítky, to je... Celek závisí na počítcích. Hm? Jestliže nemáme počítky, nemáme celek. Je to tak? Teď jsme se dostali trochu do filozofie, ale to nikdy neškodí. Protože některý z nás přijeli ze dálek. Vidím něk některé Tváře zde, který přichází z dalekých Čech. A možná máte za sebou dlouhou cestu. Tak já navaruju, že by jsme skončili dříve. Dejme tomu v devět hodin. A zítra začneme podle programu. A na začátku... Bude trochu jógy a číkung. Hm? No a pak začneme s výkladem vlastně praxe. A do, do toho výkladu praxe já dám, budu se snažit dávat eh, více pochopení vlastně praxe bodhichity hm? v V Mahajánovém pochopení, nebo v pochopení praxe bodhisatů, právě eh, jak Nágar na krásně vysvětluje, praxe čtyř brahmoviá je prostředek k vystání bodhičity. Je prostředek k vystání pochopení darma kája, těla darmi. Tělo, tělo dharmy se právě vyjevuje, jak dharma zdůrazňuje, se vyjevuje na základě čtyř brahmavihá, obzvláště soucitu. No a my, aby jsme měli k tomu přístup, my se budeme snažit hm? o praxi čtyrbrahnovyhá z této perspektivy. Z perspektivy praxe v rámci vystávání bodičity. Vystávání nerozlišujícího vědomí. Vědomí, které nezná rozdíl mezi sebou a druhým. No a eh, jak toto pochopení se prohlubuje v rámci této praxe, no, to je eh, vlastně můj úkol, abych vysvětlil a abych předal.